Ja. Nå, okay, jeg tror bare, jeg kom til at trykke på noget Okay Ja, klar Hvem er den, der sidder og klirer med flasker? Det var nok Mig Det er mig Prøv at undgå det, når du snakker i hvert fald Okay Der kommer lige til at tage en 10 minutter at komme igennem min te Nå, okay Fint, jeg fjerner skæn Whatever sender lige nogle træske op til dig det, det kunne sikkert være meget godt. <laughs> ja. Jeg kunne selvfølgelig også forsøge at bruge den her TSG Jacob til at hypnotisere nogle lytter eller get out. <laughs> <laughs> you are going to the podcast place. You are going to the podcast place. <laughs> Vores storslåede tema for i aften var, hvad har du lavet i sommerferien? Så småt, ja. Det er småt, ja. Og så tror jeg, det kører ud derfra. Altså så til efterårsferien. Eller? Præcis. Vi har, pakket, vi har pakket bilen, og vi søger nogle fællesange på vej ud på landet, hvor vi skal ud til en afsides hytte i skoven. <laughs> muligvis hjemsøgt. Muligvis overtaget af muterede kanibaler. Vi ved det ikke. Ja, det var alt sammen listet på hjemmesiden, altså som features, ikke sandt? Jo, jo, på Airbnb, jo. Ja. <laughs> det bliver spændende. Bedste følelseshus ever. <laughs> det er rigtigt. Anna, så vidt jeg husker så, at du stadig i forlænget sommerferie. Ja, sådan lige små 14 dage nu. Men det er meget fint, fordi ja. jeg har brugt tiden på at flytte alt mit habengud fra en lejlighed til et hus. Så... <laughs> Lidt af samme grund har jeg ikke kunnet samle mig Nogle af de temaer, vi har diskuteret Vi havde jo mange mod ambitiøse Og viddragende temaer på listen ikke? Som vi skrottede her for et par dage siden da <laughs> der var nogen af os, kunne overskue <laughs> Alle var i sommerferie humør Ja, <laughs> ja så vi har simpelthen planlagt Helt det næste halve års afsnit på forhånd Bare med forfejlet <laughs> August-temaer <laughs> Ja, men grunden til at spørge, det er, at lige før vi begyndte at optage, snakket Janus og jeg om, at han først starter sommerferie sådan her i morgen. Var det sådan? Nå. No. Yep. Så jeg ved ikke, altså, vores idé, om at sidde og snakke om vores sommerferie, det er virkelig en dig og mig, der skal sidde og fortælle Janus, hvordan vores sommerferie er ved altså, skræmme ham tilbage på arbejdet med det samme, ikke? Jeg skal bare sidde og drømme mig frem. Ja. Og lære jeres fejltagelser, tænker jeg. Okay, ikke gå ned i kælderen. <laughs> ikke læse højderbogen. bogen. <laughs> Og lyt til den her ældre landsbytosse, som advarer dig mod at dreje ind til det sidste hus til venstre. Ikke? <laughs> undergang, siger jeg der. Undergang. Det er undergang, det siger jeg dig. Det er det <laughs> Ser han formodentlig. <laughs> jeg tænker bare på, hvad man kunne møde af sådan random galninger ude på landet, og hvad de faktisk vil sige. <laughs> I kommer her med jeres snorbart og jeres kaffemaskiner og <laughs> tegneserier. Ja. Yeah. Om det er turister eller tyskere, eller hvad fanden. Ja, <laughs> ah, men tyskerne plejer de at tage godt imod. Altså de tyske turister, i hvert fald ude i Vesterhavet, ikke? fordi de kan se, at de kun har pakket til en uge den her gang. <laughs> <laughs> <laughs> okay, yeah. fremmede besættelsesjokesne. De andre besættelsesjokes, ikke det der er yeah. Men altså, hænderne op, dem der har været ude på landet i deres sommerferie. <laughs> det var min hånd, ja. Jeg har været lidt derude i min ikke-sommerferie Var <laughs> Og det er, fordi, jeg loggede der til studenterfest? Ja. Ah, okay. Studenterfest? <laughs> det var ikke alle der var studenten. Nej. Nå! Ah, ja, ja. <laughs> det må være dine podere, right? Jo, den ældste. Jo. Den ældste, ja. <laughs> jeg har tilbragt mere eller mindre to uger hos min mor, det fynske, så hun synes, at nu kan det være så hyggeligt, hvis vi bare inviterer familien hjem til hende og fejrede yeah. junior senior en gang til. Så en ordentlig dosis familie. Ja, lige præcis. To uger straight. Ach, studenterfesten øh. var kun en dag. Ikke? Men jo, det, det jo. kan også være slim nok, du var derfor inviteret Janus også, så jeg havde nogen at snakke med. Færdank. <laughs> <Pardon. laughs> du vil bare have nogen som skjold mellem dig og børnene. Ja. Jeg fik da lejlighed til at trage rundt ude i den lokale muse. <laughs> et par dage træk Ikke fordi jeg får vildt Og jeg var hjemme og sov i ikke, Men et par dage træk var jeg Bare Ja, ude i mosen Og ikke noget med at gå væk fra stierne Der er kun en sti Og den er sådan en sådan hævet gangbro I mosen Så vi har gjort noget for turismen. Det må man sige <laughs> Eller i hvert fald for at undgå at turisterne falder i et dør ikke? <laughs> Men var det ikke for varmt det, til at gå tur i en mose? Jeg mener, når det bliver sådan rigtig varmt og fugtigt, som det har været i år, så plejer der at være fyldt med stikinsekter øh, Det var der så Ja. Yeah. Det var den pris, jeg måtte betale. Altså, nu snakkede I jo om vampyr og Salem Slot her i sidste afsnit. Right. Jeg fandt min egen blodsuger yeah. i stedet. Det lyder også som sådan det rigtige sted for en superkultist at gå hen. Ud i mosen, right? <laughs> ja, ja. Altså, ja. gå en tur ved Vesterhavet omgivet... Turister og hunde og kitesurfers er ikke, ikke helt det samme. <laughs> Nej, selvom de har prøvet at gøre den til lidt en turistattraktion, eller sådan et sted, man går hen og, og går tur, så er der ikke rigtig nogen, der har opdaget det. Så man kan være fuldstændig i fred, og ikke se andet end frøer og hulsmede en hel eftermiddag. Så det er super godt, når man er sådan lidt asocialt anlagt. <laughs> og er det ikke uh, filmen Frogs, og den her vidunderlig special effekt af en kvinde, der bliver bidt af en slange, hvor det så bare meget tydeligt er, en mand i arm, de har stukket ind i billedet. <laughs> jo, det er den. Det var også den, hvor Sam Elliott er der med, uden overskæg. Jeg tror, den er fra 74-75 eller sådan noget. En øko-thriller. Den foregår ude i The Bayou, i uh, Louisiana eller sådan noget. Right. Som du sagde, han er varmt og fugtig. fuldstændig som min mosentur der. Ja, yeah. og der er med folk, udklædt som... Slange mennesker. <laughs> som kan finde på en der, hvis du falder. <laughs> det lyder som gof. Ja, det tror jeg desværre ikke. De har ikke tænkt så langt som at sætte nogen langtidsledige til at lure under gangbroen der. <laughs> eller også havde de sommerferie. det ved det faktisk ikke. <laughs> det lyder ellers som noget, man kunne vende på nu om dagen. Du ved, skabe sådan et eller andet mysterium og vende på, at der er nogen, der laver en podcast om det. Så det bliver også noget, som turisterne flokkes til skrigende i mosen ja. og kultisterne... Mm. Yes. Viser sig at være tre langtidsledige Der sidder derude og ryger cigaretter <laughs> Og ryger chald. <tjæt>, ja. <laughs> Nej desværre Du er herligt begivenhedsløst Så det kan jeg kun anbefale altså, Ikke min mose Tag et andet sted hen. <laughs> Find dig en mose For fanden <laughs> hmm, Det får mig til at tænke at der er noget Man burde se den mose eller jeg gik jo først derud og fotodokumenterede hele turen for at opvise min ældste om, at det var sikkert at gå derud, selvom det lige havde regnet. Men han havde jo ligesom kun sin fine, sko med Og så havde jeg okay, nu går jeg ud og tager en billede, og så skal du se, hvor tørt der er derude. Og hvem kommer tilbage med en fod, fuldstændig pladret ind i sort, sort mosejord? Det gjorde far. Det it. Så. Hvad ah. ah. sker det det, vi skal gøre i virkeligheden. Vi skal blive tourguides. Ja. Og tage folk farlig med hen ja. På eget ansvar naturligvis. Ja. Ja. Altså bare opfinde væsener Der bor der hvor vi nu end går hen Jeg ja, er ja, frisk Det gør vi godt yes. Mytologisk geografi mm. Ja, ja, ja. Du kan se det for mig Og her på Stortor skal vi passe på facerne I mange år har de <laughs> <laughs> User... <laughs> Det synes jeg er lige lovlig det der Ja, okay <laughs> Men hvordan var det? I havde været i sommerhus eller? Ja, jeg har været i sommerhus i hvert fald en uge øh, ude ved Vesterhavet. Lidt syd for hvide sand. Så syv mennesker og to hunde. <laughs> Hvor stort var det sommerhus, <laughs> <laughs> Det var til gengæld ret stort. Der okay. blev virkelig løbet nogle ture fra den ene afdeling til den anden. Det var sådan en gammel klitgård eller sådan noget. Ja. Der, vi slog i hvert fald hovederne mod loftet en del gange. <laughs> Men øh, ja, så der var selve huset, som var sådan ret langt. Men derudover var der en lade, som de havde ombygget, spilhaløjser med billiarder, og dart og den slags, hvor ungene sjov nok graviterede ned, så de kunne sidde i en eller anden sofa og bare gemme sig i bund og grund, i det hjørne af huset der. Klar nok. Ja, ja. Ja, det var super fint. Jeg elsker det område. Jeg synes, det er mega fedt at komme ud til her. Der er bare en eller anden afspændende ting ved at gå, og man kan høre de der bølger klask ind uafvendeligt. Det er et fedt sted. Og jeg er nødt lige at købe en stak nye bøger, før jeg tog derud, fordi det er ikke som om, jeg har startet 20 bøger, og jeg er ikke kommer nogen vejen med i løbet af det her corona -alløse. Så to mere, og en tegneserie, hvorfor ikke? Jeg er, jeg er halvvejs igennem den ene bog nu. Hvad for en? Hvad for en? Jameson, The 100.000 Kingdoms. Uheldigvis, uh. uh, så ved jeg ikke, i hvilken flytelkasse jeg igennem. Oh, shit. <laughs> det er sådan en gave fra dig, til fremtidsteg. Yeah, ja, ja. Yeah. Den dukker op <laughs> en dag. Nå, ja. Yeah. Og hvad med dig, Janus? Har du knoklet igennem? Eller? Jeg har jo holdt fortet, ja. Mens alle andre har været på ferie. Alene for at kunne sige, når de nu kommer tilbage, at nu er jeg ude. <laughs> Screw you guys, I'm going home. That's it. Det er godt at vide, at der Så. er nogen, der holder superkulturheadquarters i tiktok ja. stand. <laughs> mens vi fejder rundt i det danske Ja, ja. Slår nogen af koverne hjælp før de bliver alt for store og sådan noget. Ja, jeg ved, hvor galt det kan gå. For helvede, slår. Hvad så har I planer om at rejse på landet? Nej. Gå i havet? Ja, jeg ved, hvor galt. Ej, vi har faktisk været i havet en gang. Okay. Der var ingen tentakler. Måske fordi vi ikke gik langt nok ud. Der var nogle krabber, der prøvede på at spise de små så de nu kunne af, Men øh, der er jo så igen en fordel ved at være meget, meget større. Og jeg ved godt, hvis det var omvendt, og de var på så store japs, så hmm, de bør har jeg lægt. Der findes en vidunderlig serie af slumhorror fra 80'erne. Slum, yes. slum horror? der hedder The Crabs, okay. som bare handler om kæmpe krabberne, der går i land i England og begynder at æde folk. Okay, men ikke kønssygt Nej, det var også min første association. Nej, dog ikke. Det, der findes sikkert en uh, reelt 34-udgave af det jo. Det. Men det minder mig om, har I hørt om den uh, novelization, altså den bogversion af Reptilikus, der blev lavet? Øh, nej. Nej. William Gibson af alle mennesker havde tweetet om den. Det var et barndomsminden for ham, det bare han har fået finger i den her. Og udover historien fra filmen, så er den blevet tilføjet indtil flere softcore porno scener. But, <laughs> reptilikus, but make it sexy. Hvad fanden? What? No idea. Altså, jeg har kun set nogle enkelte uddrag fra den. Reptilikus er ikke involveret i nogen af de her siger, skal jeg sige. <laughs> nej, nej. Men de menneskelige bipersoner, de, de har sådan lidt uh, behind the scenes affærer og, og eskapader, uh, åbenbart, i løbet af bogen. <laughs> Det vi ikke så. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Damn. Den kunne være sjov fingrene i. So, Så The Crabs, måske? Ja. Reptilicus gets The Crabs. For yeah. <laughs> sengekanten med Reptilicus. <laughs> wow. uh. Er det rigtigt, du spytter slib? Uh. Kun i den amerikanske version. <laughs> <laughs> mm, uh, no. Deep Cut. Men jeg har jo og samlet... Jeg har og improviseret en liste over film, hvor folk rejser ud på landet, og det skulle de ikke have gjort. <laughs> Æ, og den blev fandme en hel af fire sider. Det er jo helt noller, det her. Så vidt, jeg kan se, så er det starten omkring Deliverance tilbage i 72. Så vi starter for 50 oh, år siden. Yeah. Ikke? Og så er det den næste skridt må have været The Texas Chainsaw Massacre, og så går det da også helt galt derefter. Hvor spring til The Hills of Eyes og andre lignende... Og det findes jo stadigvæk. Wrong Turn-serien startede i 2003, så der er åbenbart ikke blevet malket nok <laughs> på det her koncept med at tage ud på landet, hvor de er indavlet, og de tror på gamle guder. Og right. Det er sådan den her naturlige angst for den vilde natur, skove og bjerge og sådan noget, det er bare blevet til en urban angst for landet og dem, der bor derude. <laughs> de her taler, der går og knalder sten og gider. <laughs> Hvornår er The Wicker Man egentlig fra? Er den 72 jo, altså folkår, det er jo en egen fortolkning af hele det med, hvad tror de på derude? Ja, yeah, den har sådan et lag af isolation med, at man tager ud til nogle øer. Nej, men præcis, og jeg går til at tænke på Cabin in the Woods, ikke tro men yeah. øh, i filmen, ikke? Derfor er de endda også virkelig lidt det her med gamle guder <laughs> ind i det. Så en eller anden plan, så er Cabin in the Woods bare sådan systematiseret, byråkratiseret yeah. folkår. Ja, yeah. Det er sgu meget sjovt. Især hvis man går ind i ja. det, sådan lidt blank. <laughs> Ja, og så kan vi også hurtigt få midsommer på. Oh ja. ja og så den rigtige midsommer The Ritual fra to år tidligere. Oh, ja. Er det den, der er på Netflix også? Ja. ja. Der kan jeg forresten ja. uh, anbefale bogen også. Nå, fordi okay. der er sådan et, et heavy metal aspekt <laughs> i den, som er lidt bizart, men også vanvittigt underholdende, som jo så fuldstændig er fjernet fra filmen, men den er altså værd at læse. Ja. Helt klart. Ja. Ja, men det er rigtigt. Ritual og midsommer og for den også American Werewolf i London, det er ligesom et, det, det, det er twist på det her, mm. fordi der er det backpackers i knivet. Ja, sådan noget som Hostel er det ikke også den slags. Oh. Ja. Oh. Jeg har ikke set Hostel, det her det er bare for synopsisviden. Ja. Da du snakkede om film med folk, der er taget på landet og det går galt, det første, der sprang i hovedet mig, det er Whitney and I, okay. som havde taglinen. We've gone on vacation by mistake. <laughs> you are cordially invited to spend a carefree weekend in the English countryside. Bask in the warm sunshine. We've gone on holiday by mistake. And then they're in Helen genre. Jo jo, men det jo fint nok. Jeg kommer til at tænke på det her afsnit af Bottom, hvor Richie Rich Eddie Hitler, de vil ud og og de tårer rundt i hvad de tror er naturen, og så vågner de om morgenen i en rundkørsel. Og de kan ikke komme væk derfra igen, fordi der kører biler rundt hele tiden. ikke? De er selvfølgelig heller ikke pakket mad, vel? hvilket fører til den der strålende ordveksling. Af... What's the name of that movie, where they eat each other? Deepthroat? <laughs> um, Deep Throat? <laughs> ja, jeg ved det ikke. Ja, <laughs> Det, vi har lært, er vel, at det går galt, hvis man forlader sine trygge rammer i storbyens derude til det der augenokker. Jeg var nede og få mit øh, andet stik her i går. Og ham lægen, der gav mig det, han sagde, så nu du bliver stukket, så kan du komme ud og rejse, hvis du er til den slags. Så jeg sagde, det er jeg ikke. Mm. Det var han skulle heller ikke. <laughs> Men øh, lidt i forbindelse med det her, der har vi været ude og researchet lidt. Vi har nemlig været i biografen og se den nye M. Night Shyamalan-film. Okay. Oh. Old. Åh, oh, er den i danske biografer? Ja. var var ikke gået op for mig nu. Okay. Og den er et eller andet sted lidt sjov, fordi den kører meget sådan et lidt folk horror-setup. Altså, folk tager på ferie, og det er sådan et meget smukt luksusresort... Det kunne lige så godt have været en lille landsby, for de her mennesker, der arbejder her meget hjælpsomme, og sådan noget, de sørger for, at hey, mm. I skal da hen til den her ja. lille strand, der er herhen, hvor det kun er de få indlemmede i hemmeligheden, der får lov at komme hen, og så viser det sig, at man elles meget hurtigt, ja. når man er på stranden. Så den har egentlig sådan et meget klassisk folk horror set op. Han twister det lidt hen imod slutningen, ikke sådan det der totale... Ja. Men den får en lille drejning, det er nu meget sødt. Men det er sådan en af de der film, hvor da vi kom ud fra den. Nu er jeg jo glad for sådan den der type kammerspilsagtige, hvor folk er meget begrænset og hvor meget kan vi lige alt det folkere. Så med første nummer var indtryk, det var sgu da meget fedt. Mm -hmm. Men så var der jo lige det der. Og så var der lige det der. Og så var der lige det der. Og så var der lige det der. Og hvorfor gjorde de det der? Og det var sådan lidt. Øh... den var da meget fed, men... Okay. Så I vi går på hullerne sådan efterfølgende? Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg tror måske bare, jeg var så forelsket i ideen, ja. så kunne de andre ligesom gøre mig opmærksom på, at jamen, folk spillede af helvede til. Oh. <laughs> Men altså, jeg synes, det er fint, at Night Shyamalan har gået over til at lave oplysning til borgerne om samfundet. Altså, Pas nu på, at husk at tage solcreme på, når du skal til stranden. Det eller huden med for meget sol. Altså, <laughs> altså ja, der bliver nogen, der ligesom har været fuldstændig militant om solcreme i lang tid. Du er så ikke i målgruppen til en film, åbenbart? nej. Nej. Hey. Men hvordan, han har der faktisk også lavet en enkelt sommerferiefilm før. Science? Øh. Spørgsmålstegn. Nej, det var ikke den, jeg tænkte. Jeg tænker på The Visit, <laughs> no. hvor det er, er det et par børn, der skal ud og besøge deres bedsteforældre første gang, der har været i land andet med moren yeah. og sådan noget. Og nu har de så fundet de der bedsteforældre igen, og nu skal de ud og besøge dem. Og så sker der sære, sære ting. Ja. Yeah. Den var faktisk ret fed. Særligt, fordi den kører på den der klassiske sommerferie hos bedsteforældrene. Okay, ja. ja Og alle ved jo, at sommerferie Det er noget, man har som barn Som voksen, der har man dårlig samvittighed Ja, ja lige præcis ja. ja. Der har man projekter i stedet ja. Ja. ja, for det øjeblik, man får sommerferie Til det øjeblik, den slutter Der går man og tænker, åh oh, nej, der er kun x-tid tilbage ja. ja, og jeg burde gøre det her Jeg burde lave det her og... Hvad er det, jeg bruger <laughs> mit liv til? <laughs> Og det eneste, man faktisk får tid til at gøre, altså udflugt og sådan noget, det er, når man skal tage med ungerne til legoland eller whatever, og man bare hader det. <laughs> Hvad fanden koster det også penge? Okay. Er du allerede tilbage? Jeg har lige givet dig 100 kroner til det her. Ja, der er sin egen horror i sommerferie. Det er der virkelig. <laughs> ja, ja. Men der er måske et oplæg til Willys Wonderland der, <laughs> som der stadig ikke er nogen af os, der har set, eller? Uh. Jo, jo, jeg har set den. Nå, no, no, okay. Jo, jo, det er den, hvor jeg mener, at nogen har gået til Nicolas Cage og sagt, kan du huske den der Nikolai Vindengreffen-film, hvor han bare er den tavse, hævner hele vejen igennem? Og Nicolas Cage har sagt, mm. Og så har de sagt, ved du hvad, kunne du tænke dig bare at få lov til at overgive den for vildt? Ja, har han sagt. Og så har han fået lov til at gøre, hvad han vil igennem den her film. Hvor han så er oppe imod sådan et animatronisk dyreband i Willy's Wonderland. Et animatronisk dyreband? Ja, hedder ikke det animatronisk? Jo, sådan, du ved, robot. Nogen. Ja, ja, ja, det er mere det, det her band delen er det. <laughs> <laughs> ja. Ligesom Chuck E. Cheese bar und. <laughs> ja. så det er derfor den minder mig sådan om hvad er det den hedder, Yee. som var frem for et år eller tog siden. Who's to siden. Yeah! Oh ja. Yeah. Det, det skriver vi lige i noget det her. Men øh, der er en eller anden fallet børne-TV-serie med mennesker i fluffy dyretakter. Bamsarkyling. Nej, en amerikansk, men oh. samme koncept, ja. Og de var så glade musikere-agtige. Sådan lidt 80er Og sådan en rigtig low-budget. Men det var så blev opkøbt og relanceret som en horrorfilm. Forfærdelig film. Den vidste slet ikke, hvem den rettede sig til. Udover at det i hvert fald ikke var til børn. Altså, det var lidt for gammelt og lidt for dumt. Så det henvendte sig ikke til dem, der havde været børn og set det. Det henvendte sig heller ikke til horrorfans, fordi de var så gennemskuelige for en. Men... Øh en film der eksisterer. <laughs> en film der eksisterer og efter som den gør det så har jeg set den. Så i slipper for det. Ja men du er virkelig for så virkelig for en eller anden en gang med det tænker jeg. En gang med den. Men ikke Nicolas Cage film. Kom <laughs> on. grænsen et eller andet sted. Ja, kom nu hans næste film er da en gris med i eller yeah. noget. Jeg vil ikke vide, hvem der har taget Niklas Cage's trøffelgris? Jamen. Så, okay. så en blanding af John Wick og, og Babe, den kækengris. Ja! Øh, nej tak. Helt klart. Når nu Allan har så meget imod den, så vil jeg altså godt anbefale den. Jeg synes, man bør se ja. Ja, men altså, jeg havde lige en periode, hvor jeg tænkte, ah, måske kan han alligevel noget, ham her, Nicolas Cage. Måske han komme ud over det her knæk, hvor han skulle betale en kæmpe skattegilt, eller hvad fanden det var, og tog hvad som helst. Jeg var godt lige Mandy. Ja. Jeg var rigtig spændt på Color Out of Space, og så havde jeg ham i den. Altså, jeg var sådan så sådan Det kunne være en god film, hvis ikke han bare havde fået fritøj eller. Men okay. Jeg ved, altså, Color Out of Space var sådan lidt... Man går ind til den, og man er ikke rigtig sikker på, hvad man skal forvente, fordi... For mig at se, må være noget af det mest svære filmatisere bare Lovecraft. Altså, når man tænker på, hvad skurken er i stykket. Ja. Jamen altså, selvfølgelig gik Cage op, men jeg mordede mig over det der med alpakkerne. Jeg ved ikke, hvorfor de havde alpakaer. Men det virkede som sådan et move, som noget, han selv havde fundet på at stoppe. Et. Han havde bare lyst til at spille sammen med nogle alpakaer. Nå! No. Jeg, alpaka, jeg tror, Nicolas Cage har den vildeste træskoleliste, og han kørte den bare hjemme. Det er bare sådan, spil over for en alpaka. Spil tavs igennem en hel film. Check. check. Tavs med en gris. Check. <laughs> Og så misser han det fuldstændig åbenlyst fede i, at du skal spille over for en farve. Okay? nej, <laughs> nej. Det ved måske, at han opfatter det som et double check den film. <laughs> ja. Oh, ja. Min teori er, at Nicholas Cage går på permanent sommerferie. Altså... <laughs> Men. Så vi burde egentlig bare have lavet det her afsnit handle om Nicholas Cage. Det er det, du siger. Hov, er klokken så mange? Jeg tror, I lige må tage resten af det her afsnit alene igen. Hej hej! Ja, <laughs> yeah. lad os tage den her snak igen, når nogen af os <hæ> har set pig. <laughs> ja, undskyld, undskyld. Jeg, jeg hørte lige forkert der. Ja, pig. Ja, ja, <laughs> ja. Med blødt g til sidst, ikke? <sighs> ja, men jeg hører, hvad jeg vil høre, du ved det. ja, yeah, ja. Yeah. Okay, øh, jeg har prøvet at komme af med det her mentale load i nogle dage nu, efter det skete. Jeg kom til at se første afsnit af en tegnefilmserie, og det har virkelig sat sig i mig, det må jeg sige. <laughs> Så der findes en tegner, jeg tror hun går ved handle sketch shark eller sådan noget, på Twitter og på Instagram. Hun tegner dyr, og tit har de menneske ansigter. Og det ser sådan ret... Creepy ud. Ringer det nogle klokker? Nee, nej, nej. Nej. har en del followers. Nok til at få commission en tegnefilmserie på Netflix. Mm. Og det er noget af det mest vanvittige, jeg nogensinde har set. Ikke nødvendigvis på en god måde. Uh, <laughs> jeg ved ikke, hvad fanden der foregik. Den startede ud og lignede sådan lidt en anime med noget. War-torn country must find the artifact. Og for så lige pludselig at tage en regning ud i sådan noget psykisk. En psykedelisk baby tegning Den hedder Centaur World. Og inde i den her mystifysiske psykedeliske verden, er der fyldt med en form for kentaurer. Altså, slet ikke i den klassiske forstand, bare som i mærkeligt dyr med menneskeansigter. <laughs> okay. Og hvor den ville hen med det, begreb jeg ikke i løbet af den her første 20-30 minutter. Det var bare... Jeg går ud fra, at nogen ville synes, det var morsomt wacky. Jeg sidder bare sådan lidt med åben under og polipper og sådan, fanden, hvad fanden, hvad sker der her? Jeg forstår ikke, hvordan det lykkedes at få penge til at producere det her. Jeg, det var godt nok mærkeligt. Det lyder jo som kunst. Ja, næsten. Jeg har tænkt efterfølgende, om det, er mini, om det er sådan noget tv, man skal se, når man har røget <laughs> noget hash eller hvad. så tror jeg virkelig, det kunne være et mindfuck. Jeg tror helt sikkert, der er et publikum for det. Jeg tror, de ligger op til sådan en ny Netflix, hvor man tager nogle piller, og så er det Netflixen Pills. Ja, <laughs> ja nu er jeg fået det sagt. Jeg vil ikke anbefale, men uh, det var særligt mærkeligt. Jeg er jo rødt i Gravity Falls. Det var jo faktisk dig, der fik mig til det, Anna. Faktisk er jeg rødt sådan, så jeg nu er næsten halvvejs igennem sæson 2, men samtidig vil jeg se den forfra, fordi min kone også faldt i <laughs> ja! Okay. Ikke noget med at spoil noget, men. Uh... Ah. Shit, det er godt. Men det er jo også en total sommerferie, så... jeg skulle lige til at spørge. Det er også de to tvillinger, ja. ja. der skal ud på Stars grandonkel, eller Grunkel, og han bor så i Gravity Falls, som er en mystisk lille by. Mm. Der ligger i en stor mørk skov. Det er perfekt. <laughs> det passer lige ind i temaet. Ja, <laughs> yeah. yeah, yeah. altså hvor de triller rundt og løser mysterier. Men det hele er bare så godt lavet. Altså, jeg elsker detaljerigdom i det. Og så altså, de der tropes, som bare bliver vendt på hovedet et par gange. Ja, det lyder godt. Jeg har stadig fået set den. Så lad være med at sige noget som helst. <laughs> bare sige, se om du kan se den tidsrejsende, før du når frem til afsnittet med den tidsrejsende. Åh, oh, oh, ja, nu... nu bliver jeg også nødt til at kigge det op. Nu er det hele ødelagt. <laughs> nu det, det at <laughs> Ej, det... Og så skal du bare springe over det ene afsnit, eller Nej. Det synes jeg, du skal undre dig ja, selv. Okay. Nede underholdning, det er bare godt. Fjerne. Jeg sidder og tænker på, hvad fan har jeg set af sådan regulært syrede ting den her sommer. Der er faktisk ikke rigtig noget. Der skulle lige være dokumentaren om, om Sparks i så fald. Edgar Wright-dokumentaren? Mm. Lige præcis, om rockbandet Sparks. De har to brødre, som har spillet sammen i 50 år. Mm -hmm. Det er faktisk vildt syret, at de ikke har flået hovedet af hinanden endnu. Men ja, yeah. The Sparks Brothers. Det tog mig et stykke tid at indse, at det var et ordspil på... Marx Brothers, men... Okay. <laughs> jeg var ikke helt opmærksom, da jeg så den titel, Men det er en fed, optimistisk og inspirerende dokumentar om folk, der har en lang, lang karriere, bliver ved med at ændre på deres udtryk, og alligevel kan blive ved med at arbejde og have et ikke? Altså Selvom det nogle gange betyder, at de er fem år forude for trenden, nogle gange er de arbejdsløse i seks år og kan simpelthen ikke få en bladekontrakt overhovedet, fordi de har fremadgjort hele branchen. <laughs> Det er også vildt. Det er ikke tit, man hører med et rockband, som kan blive ved med at arbejde, fordi de har ikke brugt alle deres penge på stopper. De har sat dem til side, ah. så de overlever i seks <laughs> år på deres opsparing. Wow! <laughs> så ja, de har jo så forhørt også en musical-film ah, ja. på vej. Der bliver omtalt i dokumentaren, hvordan Jacques Tati vi har lavet en film med dem. Og så prøvede Tim Burton at få en manga-adaptation i stand, hvor de også skulle lave musikken. Og det bliver så heller ikke rigtigt til noget. Men efter 50 år, så får de endelig... endelig. Nu er de endelig på deres silver screen. <laughs> den kommer op her til ja. Er Annette hedder den. Ja. Den lyder super syret. Ikke så syret som den, der vandt det med palmer, Titanen, men... Oh, ja. Det er der hen alligevel. <laughs> ja, jeg tror faktisk ikke, jeg har været i biografen siden sidste sommer. Hvor en jo må i døde. <laughs> Og så havde de tilfældigvis en skeduleret visning på den gode, den under den grusomme. Oh, oh, oh, ja. Så det blev den. Uheldigvis og uforståeligt med et mono-soundtrack. Ja. Det er som om, hvis du på Partys har nogle visninger engang imellem, som er lidt ligesom de hører nogle gamle VHS'er op fra skuffen. Jeg tænker, at de simpelthen ikke har haft andet lydspor. Men den film er så stærk, at det gik. Ja. ja det er god. Men det er det sidste, jeg har set i biografen. Jeg nu tænker jeg så småt ved at lukke op igen. og Måske jeg faktisk er faktisk faktisk på tide at gå ind og begynde at tjekke ja. nogle programmer ja. Ja. igen. Nej, jeg vil sige, at der har ikke været nogen film, der overhovedet har lukket mig i biografen særligt ikke med. Først COVID og nu med Delta-varianten i luften. Jeg skal simpelthen ikke sidde i et indelukket rum med fremmede mennesker i to og en halv time. Sorry. <laughs> der vil jeg sige, der er det jo meget fedt med vores lokalbiograf. Der kan man se, hvor mange har bestilt plads og hvor sidder de henne. Det er jo sådan, okay, der er tre andre end os <laughs> Den skal vi ind og se <laughs> Okay, ja jo, det er fedt nok Altså selv hvis man kun kan bestille på forhånd ikke? Så man ved der ikke kommer flere ja, Man blev ikke uh, lukket ind i biografen Før man fremviste coronapas Helt beduljent Lad os nu se hvornår det næste gang Jeg, plasker, er man en biograf jeg savner det godt nok ja. det, det må jeg sige. Altså jeg har jeg efterhånden fundet ud af at Nu har jeg så også en, en form for hjemmebiograf Med projekter og så videre Men jeg er faktisk rigtig glad for At slippe for alle som sidder og tjekker deres fucking mobiltelefoner og kommentere højlyds <laughs> og whatever. Knit af papirsen. <laughs> Alt respekt for biograferne, men uh, jeg tror, jeg, jeg er stået af i det. Okay. Jeg tror kun, jeg har oplevet det der en gang, okay. for det blev for ja. meget med de andre her i biografen. At der var hårdere af teenager. Der var fordi, jeg prøvede en eftermiddag at se Jordan Hills også. Mm. Endnu en film om uh, tabufer, ja, ikke? <laughs> men jeg blev nødt til at gå. Ja. Vi var også inde at og se A Quiet Place 2. Okay. Ah. Og der følte jeg mig lidt som teenageren. Ja. Det var igen meget få mennesker. Jeg tror, vi var to grupper derinde. Mm. Den er noget mere larmende end etteren, men har stadigvæk de der lange perioder, hvor den så bare bliver helt stille. Og det var konsekvent, når jeg lige havde ja. fyldt kæften med popcorn. Bare havde den der fornemmelse af, at nu fylder jeg biografen med lyden af mig, der gnasker. Nå. Det kunne være værd. Du kunne have købt sådan en poseflæskesvær, ikke? Ja til den rasslende karameller, der lige er pakket ind i lidt cellofan. <laughs> Men det rigtige? rigtigt. Også havde jeg sgu ikke engang tænkt på i forbindelse med sommerferie-rejser sådan er det med at tage, tage væk. Med. Ja, det havde jeg ikke. Men det slår mig at get af <laughs> rosse. Altså det er jo så bare, de tager på landet for at besøge den her kærestes familie, ikke? Men, Millionskud, ja. Ja. ja. Det første, de gør, det er at påkøre et råd. <laughs> jeg synes, der ringer nogle klokker lidt med andre film. Hvor folk tager på landet og starter med at påkøre, måske ikke et rådyr, men måske et menneske. Jeg ved ikke rigtig, om jeg sad og tænker på, I know what you did last summer. Oh, ja. ja, det er da også en sommerferiefilm. Ja, ja det må det da egentlig være. Ja. Men ellers så er der jo også, hvad hedder de, vs. evil. Uh, Tucker and Dale. Ja, Tucker and Dale vs. Evil. Det er da også en... Ja, det er ja. voksen sommerferien. Du ved, I skal ud og i stand til den ud. Her er nogle projekter, I skal tage jer af. Ja. Og så går det galt. Nå, det er rigtigt, de er ikke engang lokale. Nej, de... uh... nej, nej, nej. Det er bare de der teenager, der tror, at de er helt <laughs> Ja, ja, ja. They hate my face. <laughs> uh, I'm half helpless. Oh! <laughs> Åh, oh, det er længe siden, jeg har set den. Ja. <laughs> ja. Men det er en rigtig fin drejning, hvor de har muteret kanibaler, ikke? Ja. ja, ja. Um, Vi så den seneste reboot af Wrong Turn oh. for nylig. Jeg tror, den kom sidste år. Det er også not dumt. Selvfølgelig. Men på wrong turn-planen, der er den faktisk ganske udmærket. Jeg kan egentlig huske, at på trods af den der type film, er jeg er ikke så specielt vild med, var den vist egentlig ganske spæs, her, ja. og, ja, og så gik det lidt, som det plejer at gå med de især. Det blev det bare direkte til video derefter, ikke? Ja. Men, uh... Men de nåede aldrig ud i rummet. Dro ikke. Dog ikke. Men det kommer måske den her gang. Nu har jeg rebootet, og så kommer det måske allerede ved treerne og 4'erne, <laughs> Oh, jeg vil se Jeff Bezos i... E jeg skulle lige så se Richard Bransons wrong turn. <laughs> det er jo ikke rigtig fuldendt for Jeff Bezos for at skulle sit et penisrumskib direkte til månen. Altså symbolikken er jo <laughs> ret tung. <laughs> Millionaires in Spain. Oh, det er fint nok, men altså, de skal bare ikke ned igen. Okay. De bare have lov at blive yeah, deroppe. Yeah. op. Men, men det er jo så slet ikke lige så dumt som de her danske turister, som har rejst til Mallorca Lige efter, at Mallorca blev et corona-hotspot <laughs> Og så finder ud af i udlandet, at de er smittet med corona Og alligevel sætter sig på et fly Fuck komme. Okay, de ude i marginaler her ja. Hvad der er dummest Helt august endnu, men de film vi har snakket om Som vi venter på, der kommer biografen Det er jo sådan så småt efter sæsonen, der begynder Der var en overgang der, hvor de Hvert år kom en ny, sådan stort Opsæt film med noget mm -hmm. en der var Gravity, der var The Martian, Interstellar Ja, yeah. yeah. yeah. fucking Interstellar Fucking Gravity, altså yeah. Jeg går ud fra, at det er Dune i år mm. Det må det med næsten være Det lyder trods alt lidt mere Loggen, synes jeg. Inden ja, jeg er fuldstændig der. enig. Jeg har rent faktisk set frem til Dune, men det er først for nylig, det er gået for mig, at det kun er første halvdel af bogen. Ja. Oh. Det gør mig lidt irriteret. Jeg havde sgu håbet, at hvis de laver en lang, stor film af en eller anden at det så i det mindste var hele bogen. But no. Det gør mig lidt glad. <laughs> det gør dig lidt glad? <laughs> mere Dune, mere Dune. Kunne de så ikke lave nogle forestillelser, som jeg ikke gider læse? <laughs> Kom nu. Skal finde ud af de der, hvad hedder det, hekse men uden at læse bøgerne. Ja. Men her er det faktisk positivt, at de allerede i den første film tager ud i rummet. Ja, det Så. Starter der, hvor Leprechaun var fire filmer om at komme hen og <laughs> indspændte. Og Hellraiser med, ikke? Ja. Det kan man til at tænke på Jodorowskis Dune-projekt, som aldrig ja. kommer i luften. <laughs> Men han oversat jo alle de idéer til Metabronens cast, okay, ja. den tegneserie. Ja. Det er det, Jimenez har tegnet, ikke? <laughs> ja, netop, ja, netop. Og jeg skal den ja. ret med lov for, at der uh, er psycho-sexual-heloyser hele tiden. Alle romskibene ligner penisser i den tegneserie. <laughs> <laughs> <laughs> Så det er der, man skal gå hen, hvis man er skuffet over, at man ikke fik det rådstil. Ja. <laughs> det er der, Jeff Bezos har set, <laughs> Yeah. Right, okay, nu begynder det hele en sammen, ja. ja. derfor han opfører sig som en Okay. <laughs> Hvis han kunne få titlen Meta Baron, hvorfor sagde ikke? Det er meget godt. Men det ville måske gå efter Pater Baron. Hvad skulle de til at sige? Nu ja. <laughs> <Ja. laughs> tænker jeg et kunstprojekt af Alan, der kaster en baseball i en meget slow motion, en halvanden time eller sådan et eller andet, så var pater Baronens kast. <laughs> Kæft, det er godt, det ikke er en video podcast det her, mand. Jeg tror, at mine øjne, de rullede sådan en 350 grader rundt i hovedet der, Janus. Og så er vi tilbage ved besættelsen. Okay, så det stopper lige 10 grader fra at være hele vejen rundt. Okay, ja, det er så, ja. meget så det, du siger, er, at jeg har rækt ud over et ånd og berørt dig, Allan. Right. Vis mig her på dukken, hvor Janus berørt dig, Allan. <laughs> Jamen, det er den forkerte dukke. er rigtige, det var en raggedy-an. <laughs> så vi har været omkring ferie, strandbesøg, sommerhusbesøg osv. Men ja. hvad med festivaler? Jeg tænker jeg på midsommer. <laughs> <laughs> oh, så og religiøse festivaler. Jeg tænkte lige først omgang på musikfestivaler i hvert fald. Er den ikke begge dele? Den har jo dansekonferencer og strenge musik, Nej, ja. nej, Nu jeg, også på, jeg bare mit eget oplæg til diskussion her, men jeg faldt over en podcast om svenske savn og legender, hvor I blandt andet omtaler Rådegær-legenden. Uh. Altså fra Horger der har faktisk er egen, hvor mit sommer findes, men uh. håga legenden det er så en variation af rottefingeren fra Hamlen, krydset med Sankt Vejts dans. Så i stedet for rottefingeren, der er der redder by fra rotter, så er det djævlen selv, der kommer med sin fiol og spiller, så folk ikke kan holde op med at danse. Og så bliver de lokket op i bjergene hvor de danser, indtil der kun er kranierne tilbage. <laughs> Men det ligger åbenbart til grund for det her danseopspil. Ja. For det gør man stadigvæk i hårdgaard. Danser til du dør? Ja. Ja, ja. <laughs> Det vi kan jo ud hvis man er interesseret i nordisk folklore, og hvis man forstår svensk. En svensk podcast, som hedder Vide Det betyder overtro. Okay, det der Sjøbelsen-delen, den kan jeg slet ikke visualisere, hvordan det staves. Eller? Øh, SK. Altså, når man ser det som dansker, så ser det ud som der står viskepelsen. Hviskepelsen. <laughs> okay, det kan jeg. Ja, ja. Det er en jeg skriver det lige ud. I show notes også. Det er nok, så kan jeg søge på det, og bare tænke viskepelsen ud, Præcis. Men det var nordisk metodogi i Sibahal. Det er svensk folk lurer. Ja. Så det er alt muligt, fra nykker og skovroer til eventivlens selv og spøgelseshistorier. Og så har de kunnet hjælpe med et juleafsnit, hvor nutidige lytter har sendt deres oplevelse med i sig ind. <laughs> og man sidder og tænker... What? <laughs> ah. I det 21. århundrede. Really? Jamen, det er noget folk i på landet i Sverige, bare tager meget alvorligt. Og sværger på, at de har set nissen. Okay. Så Altså, jeg har også set det der andet selv, men det er bare for eksempel på musikfestivaler. Der <laughs> <har> Roskilde 97. <laughs> nice segue. <sick way. laughs> <laughs> Så du har set nogle mærkelige små mandslinger sig ind i jeres telpe, det er det, du siger. <laughs> Jamen, det handler om, at man skal sætte en dåse ud med makralsalat til den, er det ikke sådan? Og hvis det ikke virker, så er det surstrømmingen. <laughs> jeg vil sige, at Roskilde Festival lugter rigeligt af fisk i forvejen, <laughs> så. Jo, jo. Festivalmad. Ja. Yeah. Og når jeg husker sådan en af makralsalat og aliengrøn torskrov. Og så husker jeg også, at man kunne købe sådan en små dåse med leverpostej. Ja. Og bare det, at leverpostej på der eksisterede en dåseform, virket... Og så sådan super fine hakket, Som man ikke rigtig ved, hvad der egentlig er i. Jo, jo. Sådan en lille blå dåse. Uh. Anyway. <laughs> ja, men det er det sjove ved det, ikke? Altså, fordi når folk de, tager på en musikfestival og skal bruge et telt, så er det lige pludselig bare campinggummerer. Og de tror det eneste, man gør, det er bare min dåse. bønder eller noget eller andet. Du ved godt, hvordan man tænder den der primus, ikke? Og i virkeligheden er det fuldstændig ligegyldigt, hvad man æder, fordi man får rigelig næring af de 20 øl, man drikker hver dag. Ja. ja, det er virkelig hårdt, så er et festivaloffer, det er det godt nok. Kommer igen, solskoldet fejlerne er det Ja. Altså jeg tænker sådan musikfestivaler, som lidt offerpladser, og vi kan jo godt mærke, at vi ikke har haft dem i år, altså så noget af det sådan er begyndt at sive ud. Nu render alle folk lige pludselig rundt over alt med de der forbandede boomboxes, hvor de sådan tidligere har fået det kørt af på nogle ja. festivaler, og nu tager vi det ned på stranden. Det er rigtig. ja. jeg har ikke fået lov at køre det i vores kilde. Nu skal alle høre det. Nej, jeg er sikker på, at alle vil bare nyde det her. Yes. Men i det mindste, knap så mange dusser man krald, kan man sige <laughs> Bare vent, det kommer Hvis de annullerer endnu en yeah. Roskilde Festival Så rykker man kralderne ind i byen yes, yeah. Det plejer det jo også at være et fast horror element Altså hegnet uh, Alle de menneskelige funktioner, der bliver luftet Ved Roskilde uh. Festival <laughs> Men hvis jeg skal forstå aviserne rigtigt Så er alle de der folk, der hænger til ved Havne, strandanlæg I allerede gået i gang med bare at rende ind i De nærliggende huses haver Og så forrette whatever uh. der og i og ja. ja. Total festivalstemning. Vi var først snakket om rewilding af <laughs> dyrskuepladsen i Roskilde, i forbindelse med corona sådan men jeg tror sådan at der er nogen, der bare har et dybt behov for at ja. få skoven. <laughs> og hvis den eneste skov, de kan finde, det er en port på Amager Strand, så må vi gøre det. Skideskatter. <laughs> jeg kan se en busk herfra <laughs> i hvert fald. Ja, okay, der er ritualer, og der er, er menneskelige opførsel. Du snakker om festivaler som en form for kultisk offring af ting og sager. Det bliver jo også med jævne mellemrum, at folk kommer til skade på den ene eller den anden måde. Okay, jeg troede, du mente mere det materielle med bare, altså alle, der har været på musikfestivaler i løbet af en sommer, har jo ofret i hvert fald 0,5 i gloteltet. Gennemskilligt. Ja. Jeg har været på Roskilde en række år, og jeg har været på Gutter som er helt forskellig fra den på nogle punkter. Ja. Altså bare det, at den lille bitte bitte Det er noget, der foregår nede ved Vordingborg, Øh, der ligger et fort, der hedder man snedø Fortet, sådan en lille bitte ø Ja, som nok er Mads Nedø Men det er så der Festivalen foregår, det er sådan en garage rock festival Hvad er det andet år? Der var nok 700 mennesker den første gang jeg var med til det Jeg tror de er rampet op nu Så der er måske lige omkring 1100. Ja. <laughs> meget lille festival På et meget lille område Men det har været super Uh, <laughs> mm, garage rock og punk mm. Men ja. altså De havde udsolgt <laughs> til 2020 festivalen <laughs> Og de billetter, de er gået videre til 21-festivalen, ja. som nu er aflyst, så nu går de videre til 22-festivalen. <laughs> så, uanset hvor lukket jeg var, så bliver nok ikke noget af det for mig, det første det er år. Det skibet nok sejlet, ja. For <laughs> måske 5-7 år siden, der tror jeg, jeg kastede håndklædet i ringen med festivaler. Ja. Jeg tror, jeg har bare tænkt, at jeg er for gammel til det her lort, jeg kan ikke mere. Ja. Altså, jeg har heller ikke været på festival i mange år. Nu har jeg selvfølgelig også haft børn, ikke? men det er bare været min undskyldning for at ikke at tage stedet. Jeg har ingen undskyldninger. Jeg har bare ghostet festivalerne. <laughs> Besvarer ikke deres opkald og sådan noget, du ved. Det var sådan, mmm, altså, du er så sej, så festivalerne kommer til dig i stedet. <laughs> du <så> sej, yes. <laughs> I aften havde vi messet festival mere eller mindre i jeres baghave, ikke? Eller... <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> så var det on purpose, eller var det bare endnu en teenager med en boombox, eller hvad så her? Nej, det var on purpose. Det var sådan en af dem, som plejer at blive holdt her i Fredericia, men som åbenbart havde mistet deres normale sted, og så rykket de ind på kasernen her i mere eller mindre vores baghave. De larmede nu faktisk overraskende lidt, vil jeg sige. Okay. Det eneste, der var, det var det her med at sidde og se Bigfoot-film. Imens. Fordi det nogle gange kunne være lidt svært at finde ud af, den her knoren, growling. Er det filmen, eller kommer det udefra? Eller hvad Men ellers? Janus, den har du siddet på igennem hele afsnittet her, når vi har snakket om at komme ud i det vilde og det ukontrollerede og den mystiske natur. <laughs> Og så har du siddet og set en masse Bigfoot-film, som du ikke har snakket om. Det er rigtigt, ja. Fordi det er jo også det, man gør, når man drager ud. Det er, at man tænker, jeg vil ud og bevise, at Bigfoot findes. <laughs> og en eller anden grund, når folk gør det, så tager de ofte et kamera med, så og det under found footage. Ja, ja. Jeg ved ikke, mere, jeg vil sige, at der kommer gode film ud af det. Men lidt underholdende. Også fordi, for noget tid siden, der læste jeg Mel Brooks' søn, Max Brooks, ja. der skrev World War z han har sidenhen skrevet en Bigfoot-roman, som hedder Devolution. Okay, ja. Som jeg læste for noget tid tilbage. Og han går opregner, hvad for nogle ting er der med Bigfoot, og hvad kender man? Og det er noget med, at den slår på noget træ, og den smider med nogle sten. Så når man så ser de her tre fire Bigfoot-film i træk, så er det sådan også meget tydeligt, at det er de samme ting, der bliver brugt. Mm, ja. Så en gang imellem får man også lige lov til at se en Bigfoot, der kommer ind i billedet og sådan. <laughs> uh. Men... Jeg sad og på det her med, hvorfor man laver alle de her fucking Bigfoot-filmer. Det er jo den her eventlige baseret på virkelige begivenheder, mm. jeg hedder det. Ja. Fordi går de røv. Men det er jo sådan det der forsøg med sådan, u uh, det her, det kunne være rigtigt, ikke sandt? Det kunne det faktisk. Nej. Så det sidste gik det bare for mig, at Bigfoot er amerikanernes krøllebøl. Fuldstændig, ja. Og det ødelagde lidt Bigfoot-film for mig. Fordi det her, det kunne lige så godt være en flok turister, der tager til Bornholm og beslutter sig for at finde ud af, at krøllebøl findes. Og så var det, jeg måtte stoppe med at se Bigfoot. Klart. Du nåede aldrig at se den her Primal, eller er det Primal Rage, den hedder, som ikke følger de her folklore ting med, at Bigfoot går rundt og slår på træerne og kaster med sten. Det kommer åbenbart fra en meget specifik urban legend, men der er nogle unge mennesker, der går ud i skoven. Så møder de nogle rednecks, og så kommer Bigfoot og smadrer dem alle sammen. Jeg skal lige finde link frem til den. Det ryger også i show notes, det her. Det er i hvert fald en rigtig dårlig film. <laughs> det ser du ikke. Men det der, du sagde med baseret på en virkelig handelse, endnu, så, så var aldrig Kun Kunne man begynder at ændre det til ting, nogen har sagt? Altså... <laughs> Baseret på en rigtig røverhistorie. Noget overhovedet på barn. Altså, <laughs> Baseret på noget, som jeg vælger at tro på. Yeah. Det. <laughs> ja. Det går også være hvis, hvis folk begynder at indlede, du ved, um, YouTube-videoer eller taler til Folketinget med samme forbehold. Altså, jeg har læst på internettet. <laughs> <laughs> ja, lige præcis. Jeg har hørt fra min nevø, som kender en, som kan finde ud af at åbne en browser, at... Okay, jeg har det hjertet, så sæt dig ned. Du er død for 20 år siden. Please, sæt dig ned. <laughs> Men hvad er Evil Dead egentlig andet end en horrorfortolkning af Lord of the Rings? Lord of the Rings? Lige Helt klart, ja, eller... Okay, vi kan tage Hobbiten så, for at tage den kortere version. Men der er i Lord of the Rings. De voldtager ikke nogen, men hvem siger, bare fordi Tolkien ikke fortalte det, at de ikke ville gøre det? Nå, det var der du ville have. Okay, ja, ja. Øh. Og hvad er hele Hobbiten for Frodo andet end en tur i skoven med nogle venner? <laughs> og så bliver det mørkuddet, og så bliver det ikke så sjovt alligevel. Men Ash har sin boomstick og Frodo har sit svære der stik, så... På den måde hænger det jo hele sammen. Ja, endnu en sommerferie i Gunnervog. Ja, præcis. Uh. <laughs> og Ash har købt det her lidt pinlige smykke til sin kæreste, og Frodo får fingeren i en ring. Ned i kælderen til Sweet Henrietta, eller til Gollum under bjerget. <laughs> same, same. Jeg tænker, Evil Dead, det er prequelen til Hobbiten, som foregår i den periode, hvor enderne stadigvæk leder efter endte kvinderne. Har de ikke forlagt dem i oh. ringenes jeg tror, at Tolkien ja, nogle gange blev overrasket. Åh, oh, kvinder, right? Åh uh... <laughs> oh, ja, for fanden. Det er det, for nu. Det. Vi nævner dem lige i en bisætning her, og så hurtigt videre. <laughs> og så sang dværgene en sang om kvinder. <laughs> <laughs> det var meningen, at det skulle laves en Ringens Herre tv-serie, right? Ja, ja, den skulle komme her i løbet af året. Ja. Yes, yes. Det er rigtigt, det er. Men Jeg sidder bare og spekulerer på, hvordan ville de håndtere den intense mangel på kvindelige karakterer. Det, jeg sidder og tænker på, er mere specifikt hobitten, som var raselsfuld, Og de havde totalt crowbaret en elf maiden ind i det her. Mm -hmm. Og det var ret pinagtigt, egentlig. Ja, hobitten er, hvad den er. Det vil jeg sige. Altså, hvis der kan klemmes ud over tre film, så må de jo altså gerne være to, ja. synes jeg. Men det eneste, jeg ved med sikkerhed omkring den her Lord of the Rings tv-serie, det er, at Moffit Clark, som den anden spillede hovedrollen i St. Mort, og har været med i His Dark Materials i en birolle. Hun skal spille mig. Lad mig bare lige få gortens skyld til, for, Altså, jeg elsker Hobbiten. Bogen. Jo, Bogen, ja. ikke film. Jeg kan bedre alene i den Ringens herre, og den er short at to the point, og det er sådan set ligegyldigt for mig, at i de bøger er der bare ikke særlig mange kvindelige characters. Det, der bekymrer mig her, er, at de nok vil prøve at gøre noget ved det, og at det vil med en vis sandsynlighed komme til at virke mærkeligt, hvad end de finder på. Men jeg kunne godt være interesseret i hvad hun skulle lave i den filmatisering. Hun kunne være Gollum! Åh, <laughs> oh, en gender swap uh, Gollum. Ej, den tror jeg ikke kommer til at spille på nogen måde. Gå <laughs> <Cool it>. lidt. <laughs> nu tænker jeg på Passion of the Christ, hvor Satan bliver spillet af uh. en italiens okay. skuespil. Ah, det var mere det her kun at være en lindenklæde, og som være, være slimy og, og klam og sådan noget. <laughs> Der er ikke nogen grund til at og... få et spot til skade. Hey, jeg har ikke vinde med. Jeg Er I ikke glade? Øh, <laughs> uh, nej. It's fine. Bare de ikke stopper Evangeline Lily ind igen. Jamen, oh. I det kan de jo formentlig slet ikke, for nu er det Amazon, der står for det. Før var det... Uh... New Line? New Line. The house that Freddy built. <laughs> Jeg hvorfor var der egentlig ikke nogen Freddy Krueger cameos i Lord of the Rings. Jeg spørger bare. <laughs> Jeg er sikker på Peter Jackson, vi har elsket det. Ja, altså hvis man kigger grundigt nok på hans org-design, sådan nogle af de der balse, så kunne det godt være, der var. Du godt have kendt fra midten, men sted i baggrunden, ja. Ja, og orker og store slag og sådan noget, så er vi i virkeligheden alligevel tilbage ved festivalerne. Ja. Jeg undskyld, nu tænker jeg at tegne til festivaler, jeg er så langt forud for ud fra emnet her. Det er mit skumle forsøg på, at også for podcast Lytterne at sige, at vi selvfølgelig skal til Aarhus her i september. Hvorfor er det, at vi skal til Aarhus i september fordi der er artbubble. Lige præcis. Den 17. til 19. september. Yes. Og i den anledning ville vi alle sammen være klædt ud som bubbles i sådan nogle hamsterkugler. Right? <laughs> jeg har jeg misforstået brief eller hvad? <laughs> jeg troede at en af os skulle være art og en anden skulle være bubble. Og så bliver det til over os. Måske vi cosplayer som hinanden. <laughs> jeg kan få min sambo til at strikke et skæg som en af jer kan have på. <laughs> Nej, men det er gået op for os Vi nærmere kunne hjælpe med afsnit nummer 100 Og det kommer vi til at indspille i løbet af Bubble Festivalen. Jeg ved ikke med jer, jeg begynder at få sådan lidt gøj sådan Skal vi til at være voksne nu? <laughs> <eller>? <laughs> Nej ja, det håber jeg godt nok heller ikke, der er nogen, der forventer os Særligt ikke dem, der kender os <laughs> det, er det bliver skide spændende Men jeg er også ret nervøs Og ved slet ikke rigtigt, hvad der skal foregå <laughs> Det er der ingen, der ved, for vi har ikke, ikke lagt os fast på noget som helst og snakker om til den her Nå. live event. Nå, siger du, har du besluttet noget? <laughs> vi vælger hver en ting, og så taler vi bare ud for den hver især. Ja. Da. Vi kan være køre hatten rundt, bare noget improvisationssaler. Det kunne vi vel lige så godt. Hvis der ja. kommer nogle publikummer, så kan I komme med nogle forslag. <laughs> <laughs> og ellers så køre vi vores sædvanlige lal. Yes. Lal for alle pengene. <laughs> Hvis der ikke kommer nogen publikummer, kan vi jo faktisk bare sidde og læse højt af vores yndlingsbøger for hinanden. Mm. Det kunne være simpelthen så hyggeligt. Det vil jeg virkelig gerne men, med. Til. Men så må vi ikke udsende det, for der kan være ophavsret på bøgerne. Mm. Er det rigtigt. Så straffen, hvis der ikke kommer nogen publikum overhovedet, det er, at så bliver det det uoptagende afsnit. Alle de andre har været det afsnit. Det her det bliver det hemmelige. Nej, ja, det bliver det, der bliver sagt mellem linjerne, hvor vi bare tager alle de der Ø, og... Øh, det mener jeg... Og, øh, Lige præcis. Og, og så klipper vi dem sammen. De er afsnit <laughs> Del to af det der track, du lavede bare med øge-cutouts. Præcis. Det forsvandt jo desværre, da min heart det men det kan være, at vi skal opføre det live. <laughs> en urgen opførsel, af Live Pata-afsnittet. som lidt ligesom romanversionen af Reptilikus. Bare i stedet for, at det bliver lidt mere rounchy, så bliver det sådan lidt mere. <hørgård> <hørgård> <hørgård> <hørgård> <hørgård> <hørgård> altså, langt til lidt, så vil vi være i der skønne blå hvor vi vil være det bliver så godt. Det er, jeg glæder mig simpelthen så meget. Jeg glæder mig også. Vi har bestilt en stand på festivalen Vi har ikke en skid at sælge. I kan købe det på vores t-shirt Skal vi bare lave et stort skilt, hvor der står, at vi sælger ikke ud. Altså. Vi, sælger. vi sælger ikke. Punktum. Jeg ved ikke. Skal det blive sådan et slags, kom og snak med os både. Ja. Det synes jeg, og vi har fået et vist ret over det tv-studie, som findes på festivalen. Så hvis der kommer nogen, som vi rigtig har lyst til at snakke med, eller bare slipper et 500-lads ned i kassen, mens ingen andre lægger mærke til det, så stikker vi lige ind og laver et afsnit, du. Yes. Yep. Lille lyninterview. Yep. Og hvis der kommer nogen med superkultur-merchandise på sig til festivalen, øhm, ja. og det fandt vi aldrig ud af, hvad sker der så? Ja, jeg ved ikke, om jeg skal lave cookies eller... Jeg føler, at hvis vi skulle give dem mere en surestrømming, så bliver det lidt hæftigt. Det ville ellers være det mest naturligt. Men... Altså, så mange har heller ikke købt vores t-shirts, vel? Jeg synes ikke, vi skal straffe dem, der har gjort det. <laughs> jeg tror heller ikke, vi bliver populære, hvis vi åbner en dose surstrømning inde på Dokken. Ja, det var nok mest det mest, jeg tænkte på, der... <laughs> ja, ja. Det bliver meget, meget kort, afsnit 100, så... <laughs> det bliver kun lyden der også, der bliver fjernet. Corporalitavagten. <laughs> var sådan en kavlende latter, der aftager... Sluk lige vores toptagelse efter en Jeg ved ikke, om det skulle blive sådan en har du en mening, kommer med os. at Terapi-bix, eller hvad Det går det at rette Ja, fordi jeg ved, hvordan det går, når folk kommer og fortæller mig right, deres mening. Right, right. Så skal jeg overbevise dem om min mening. Så måske vi bare skal lave en, hvad hedder det? Kan du faktisk lige alt det lort, der bliver lavet? Kom over til Allan, så skal jeg overbevise dig om, at du tager fejl. <laughs> <laughs> Sådan en meningskorrektion til check Vil det være for meget at referere Den universelle perspektivmaskine Fra Hitcher's Guide, at Hitcher's Guide. <laughs> Den universelle Allands perspektivmaskine <laughs> Ja, ja. I vi laver et eller andet helt specielt til jer yeah. Måske er det en cookie Måske er det et mixtape Måske er det en indgangstatovering Improviseret på stedet med sprit Men kom med jeres superkultur t-shirts Kaffekopper Mundpind. Øh, øh, og de der små øh, Hvad hedder de der Man kan sætte fast på tråden? Pin Badges Badges Ja yeah. yeah, søn. Og få en selfie <laughs> det, det kan vi i hvert fald overkomme <laughs> <laughs> Og noget hjemmelavet Som helt sikkert ikke er til At få fat i på andre måder Right Kunne vi løbe i problemer med det? Oh. <laughs> det jeg lige Om vi bliver nødt til At købe vores Belynings I netto Eller Det er rigtig faktisk at Sikkert at bage noget til nogen. Det er selvfølgelig rigtigt. Så hvis I kommer i vores merch, så får I både en cookie og en superkultur ansvarsfra ja. <laughs> Præcis. Ja. Det er <laughs> Det er faktisk det mest gennemtænkte, vi har gjort den sidste time. Som I kan høre, så er vi fuldstændig på Herrens Mark, hvad angår den her festival og live optræden og optagelse. Så hjælp. Ja. Send hjælp. Herrens er et farligt sted. Det er det nemlig. Det er der, folk tilbyder sten og køder og Eller omvendt. Yeah. <laughs> Aarhus er ude på landet, ikke? OMG. Det sagde jeg bare. ikke. <laughs> jeg bliver hængt fra lille tæerne, så snart jeg kommer til Jylland. <laughs> Men send os godråd, tips og forspørgseler. replay mm -hmm. requests. Allan, du ved godt, de kan ikke blande sig lige nu, Hvad? Eller mener du også så? <laughs> Jamen, jeg sidder og opdaterer min inbox, for helvede. Tror du var <laughs> Så skriv dog Nå, men jeg går ud fra At jeg eller en anden må redigere det her afsnit så Før vi kan få nogle tips ja. <laughs> Nu er jeg fornærmet, nu holder jeg op med at holde værd. Okay Hvad <laughs> øh. ja. angår det her på Er jeg stadigvæk i sådan en Ligesom en fornægtelse af en opgave Man skal have lavet sådan, Jeg håber sådan lidt, at der kommer en god idé når er så lang. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Inspirationen står til på et eller andet tidspunkt forhåbentlig lige inden eller lige efter mikrofonen er tændt, ikke? <laughs> ja. Det plejer vi, at sådan det går. Det skal vi nok fylde af. Og ikke så bliver det skide pinligt. Og ikke så kalder vi det kunst. Vi ja. Ja. skal ikke prøve at begrænse også. Jeg synes som sagt stadigvæk, at vi skal have en låse. stående centralt på scenen, hvor vi skal smide penge i, hver gang vi banner eller siger noget penge. <laughs> jeg lov at tage en hel masse småpenge med. Ja, jeg sad netop og tænkte på, Amstret, for at jeg var for skulle lave en post, det der bare skrev, <laughs> det kan gå hen og blive endnu dyrere End, uh... <laughs> end vinderheden, tror jeg <laughs> Vi har jo stillet det her spørgsmål Og efterlyst idéer til, hvad vores afsnit nummer 100 skulle være ja, ja det er rigtigt, øh, vi fik et forslag mindst <laughs> Og vi fik en række forslag Fra Tryk til Visten på Twitter Som meget gerne vil have os til at lave noget om Galoperende heste ja. Jeg vil sige, jeg er lidt blank øh. Men måske i... Jeg vil gerne i hvert fald udlukke Centaur World, som en del af den diskussion. Yeah. <laughs> ja, okay. Så er vi den mindre. <laughs> <laughs> Hest majestatisk dyr. Ofte set i Blueberry-tiden-serien. Oi. Ja, Kari. Silas tv-serien. Håkkene. <laughs> The Adventures of Briscoe County Jr. Ja, ja, ja, ja, Comet the Wonder Horse Jeg tror den er højst overgået af Lucky Luke's Jolly Jumper Yes Men det er de eneste to, jeg lige kan komme på, som jeg gider at have noget med at gøre må, Måske hvis, hvis vi lejer, at Fedtmugler også er en hest Aaaaah <laughs> jeg nu, det er ham der er Claus Crick, der er en hest Fedtmugler er en form for hunde-gryd hunde, ting Blodhunden, eller vandt, ja yeah. yeah. Ved vi det? Klaus Krikke har sådan en... Øh, ah, ja. det. Okay. Han har en i hans king gear udstyr, du ved <laughs> du Hans bondage choker, ja. Ja, ja, ja. ja. <laughs> det er nok hans silsøj, der. <laughs> Don't king shame Klaus. <laughs> Nej, det var jo heller ikke meningen, det skulle være. <laughs> Disney er jo... Altså, det er jo ikke første gang, de har gemt mystiske ting i deres animation, synes <laughs> jeg. Nej, men det plejer bare at være lidt mere sådan tydeligt racistisk, end... Øh, okay, ja. Den er godtaget. Jeg har ikke engang set den endeløse i historien, men der mødte også en hest, der trætte ud af en krækskab. Artax! Og brød ud over hele landet. <laughs> og oh fuck, så er der også den talende hest i uh, en af Narnia på øerne, ikke? Oh, ja. Hesten, drengen og fanden uh, hedder den. En dreng og hans hest. Uh, Hesterens drenge. Uh, <laughs> den der med hesten. Den der, som er ret atypisk. Ja, uh, Ja, den er lidt af det de andre. Ja, ellers, desværre, pas. Måske finder vi på noget genialt med heste, mm. men jeg tvivler. Ja. Yeah. Og så er vi er blevet bedt om at komme med en, en forbeholden undskyldning til... Kan jeg kan ikke læse mine noter her. <laughs> Grønt måneskin. Det er Mikkel Lodahl fra Ølle som synes, vi skylder en eller anden en undskyldning, men det er jo helt endelig værd. Ja. Podcasting means never having to say you're sorry, right? <laughs> Lige <Lidt> præcis. Ja. <laughs> ja. Yeah. Yeah. Jeg har ikke mere. Okay. Det har jeg heller ikke rigtig. Nej. Vi er kommet videre omkring. Skal vi vente bag til os diskutere det i elverden. Skal vi ikke finde på at gøre til Hardbubble? Jeg synes bare, vi skal gå over til at gøre det live på Twitter. Så Simpelthen. <laughs> ja! <laughs> Og så på rigtig kreativ brainstorming-vis, så må man ikke sige nej. <laughs> skal vi have en hashtag tilknyttet af vores forslag? Superkulturbubble. Ja. ja Superbubble. Ja, den tager vi sgu. <laughs> Superbubble. Hashtag nej. Ja. Yeah. Nej vel. <laughs> Undskyld, jeg er allerede i gang med at brainstorme. Yeah. Ja. Det her det går ikke særlig godt. Ødelægger <laughs> det, Anna. Ødelægger det. Hvor kan folk følge os på Twitter? At Superkultur. Hvor er vores hjemmeside? Superkultur.dk. Right. Nu no. sidder jeg og tænker på, hvad jeg skal fortælle Janus, at han er fyret du har fået den fra Ja, hvad fanden Det er ham, der betaler for jemmes <laughs> ah. Og jeg er i en position til <clears> at <throat> få Men uh, Skal vi stoppe optagelsen? Prøv at se, om jeg kan det Prøv lige at se, om der sker ikke noget, når jeg trykker på den der Nej Så prøver jeg Stoppe optagelsen oh, nej vi må blive ved med at optage. <laughs> nu stopper jeg optagelsen.